Astele untan nebe badana, asteko egierarain beste informazio esaldi berri da kuriondoan kasik. Lehen da Emmanuel Macronen txio bat, franziako presidenteren txioa, simpleki huri datzidu. Badu urte bat! Bai, badu urte bat! Bakarik, Macron, presidente dela. Haur, eksitatu bat, bezala txio katu du, joen urtean irabazizuen lekua ospatzen, bere Twitterkonduan urte bat, pasanotik, pencha, horainik, la urte gelditzen direla. Principioz. Hm? Trumpen lagunak eta beratzen dena. Ale, pobreak, lotu, la urte gelditzen dira bakarik. Ondotik, uh, berdin lepenek, bere lekoek, no? Haur, hm? Babes, eskubide eta imigrazioaren legea bostkatu berri duelarik frantziako asamladak, bihar alean lahia abukatuarekin, haipatuko duguna seikiago, alpesetan izan da mugimendu haste buru untan. Eskuin redko, talde gazte batek, generazioa identitea, bandakoak lexel leporai go dira. Milazazpideun bat metrotan den pasai gunera Italia eta Franziaren artean. Iruditan agertzen den bezala, elurpean den gune bat, eta migranteek erabiltzen dutena muga pasatzeko. Egun bat neo nazi, beraz, eh, agertu dira, marketing diokoa burura inoera maiteko, 8.000 euro kostaluken luken ekintza dutan Hots antoratzailek berek iragari duten zenbakia. Muga simboliko bat tirudikatu dute esiak emanez. Bi helikoptero alokatu zituzten. Pikaplodiak ekari bilekoko egazkin tipi bat ere. Aien nitzetan, elburua hemen islamismoaren aurkako borroka bururaino eramaitea eta imigrazioa blokeatzea. Ekintza, mediatiko bezain bortzitza, joen urtean mediterraneoko uretan, jarri zuten itxasontzi lodia bezala, itsasontzi zurbiltzen, saiatzen zirenak dezbideratzeko elburorekin. Portuain nitzetan, debekatu zitzaien sartzea, berdin hori eta horren ondorioz esantzik gabe gelitu ondoan, aien michuak porrota bizi izan zuen. Hemen ere, Gortaz sakit bainan bairaik koinzat erantzuna aukanute migratzaileak laguntzeko 300 bat pertsona hurbildu baitzira biharabonean ha eh, momentuko giroa Zerbista guztu zuztu eta zebaiti Nota alegera bukatzeko, eskoin motu gai patzen Florian Filippo, frente nazionalaren ba, etiketaren gibelan orkestuzen garai batez, abaste uh, alderdi bat, beste mugimendu bat, ari baita boltzatzen, bo, skiraxe eta sunetan sartuko, futitzen maikita, piskabat. Marketing piskabat behintzat egiten du eta prentxaurreko bat egin behidu patriote de Tomo de, de Fontenay, Fontenay. Nordoli me bai va Miss France. Bye bon. bon. On appelle tout le monde à se faire entendre au-delà des chapelles syndicales. Je dirais que le seul drapeau C'est le, le drapeau français, Tricolore. voilà. Et là, on sera totalement d'accord là-dessus. C'est le drapeau tricolant, et voilà. Non, non, je, je pas ça avec Florian Filipe <rire> voilà. <C 'est> Ah, <rire> mais moi, ça me pose... Absolument aucun mais problème. oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, tout. <rire> il n'y a Bon, ce qui servait à Gaitouberden, hein. Internationale à Cantatzen, ah Fontenay, Philippe Oren, Choustengus. Voilà, politica, politica, ta politica musika Lusika berazorain, Francis Bideartentzun aintzen libe taldeari sustengume zua hemen. Xare sozialetan jakinarazi baitute, haien kamioneta, konzertu baterako bidean zirelarik, su hartu duela furgonetak, barnean ziren pe, tresna guziak ere sutan joan dira, uh, oiek bon, ongi atera dira, ibilgailua bazterrean utzi ondotik, netan ziren gitarra, basu bateria eta besterako material guziak desagertu dira, suaren ondotik edosoaren bitartezketan. Eta beraz hala ere jakin araziz kontzertu egin emaiz eh? taldeak prestatu instrumentuai esker dealdi tipi bat egiten dute edo laguntzaekaagi nahi dutenzat behintzt hori proposatzen dute haien, Eko izpenak, erostea, disko, ala, beste eta hogeela laguntza tibikoa tekartzeko gizan. Hala se, libe, bizia, atzetik. Atzetik kantua libe taldea duen joanen urtean ateratako diskoan rukitzen alduzuen. Kantu hau eta disko hau ere salgai, iaien bankamo hori aldetik pasatu za dibidez. Manera bat, hoiek dioten bezala laguntzaek ahin naibaduzue taldeari, aste buruntan aien forgonetak autobidean su hartu baitu, bahnean zuten musika materiala guziarekin bahnean. Uh, eta beraz, hor hemen deialdi bat luzatzen dutena nahi duenari egitea nahi duena hor eta gurekin dugu Francis Bidart, atxaldeon atxaldeon zuri, untxa untxa bai, ez geizki azken niamainu... aldean baino alaiago bo, untxa <risa> <risa> ertxaldea zen, e? Eh? eusen bizala bainan Faltazen mishikat... Liburu, bai, bai, hoez. Bai, bai. Itzuliko gira gai adin, adinago batzuetat edo... Benza, eh, txaldeko bostetan, lanetik, xartzen direner, gernika, talibanoko gerla ipatzen izu, lako xoinu gogorekin. Egia, bai, itzulgeiten... Euskal egiten... Euskal egiten giren behinan... Gauza, adinago batzuetat chok eta bertsuena arteko mm. guduka. Bertsueta. Guduka edo, ez ta, guduka Guka, da, guduka batetai kasi da... Uh, Zert azarik liburu bat eta Alberto irazu jokero bat. Uh, ez du tulun txal, ze taldetan jo duen nauna. Naun taldea, zautu duzuzuk? Nauna. Karkasa. Artko, ocht, talde bat zuetan, izan da, anduain go, Alberto irazu mm -hmm. uh, Eta liburu bat, pa plazaratu behi du pentsatzen utak, jokten dela. Nik saran, hartu nuen, joka puntua, uh, pamielak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 Irudia dia, non bait, basegi mundu hori, uh, basahi eta mm. ustapide eta horiekin, hori egin hori egin gira. Eh? Igi. Salbado gen uh, hastapena gaintzintze, amuriza eta hori egin zintze, hori egin gaintzintze. ez? Eta beraz, Humeta hori egin. Horie Laborariak, laborari mundu bat, hor, hori egin kusten untelaik jokatatu izta, eh, ahi bat zen, eta eh, ez dute baita zpada begionezta, lehen kapitulu batean, kusten duze gai bat gaiet, Natianan agertu ziraik joka eta musika eta gazteen gauza begi horiek nola aipatzen zituzten zen Bizkat. Mm -hmm. Beraz jourtaik uh, arioatzen da, eta um, bideo horiek egiten dugu basari batek zerzion uh, pikat uh, moda begieta eh? ba betikoa eh, funtsane eh? aintzin ere hiri eta basegiaren arteko bogoka hori ez da. Ez agas ohaikoa eta um, eta begikunntzaren uh, zerori ez da betiG onartzeko, Hina nikusik dugu, wai, ni anaktian. Liburu horreken nik estu taras bukatu ere, ainez, ekertzen da utzut hala harina irakurtzen. Bon, normalki iten da gero eta... Ba, normalki, bai. ...untza ba... aztertutat adenak. <tut> bon. Estu segin, afiche de lektur. Ez, est es, estu tina hono, inen notzetan doko aldiko. Hola, bon. bi kronika inentuko liburu bera Eta, <rire> <laughs> Et me dena da, hund, en, eni... Bat, guri historia dela, nonbait. nunbait, gana edut, uh, haipatzen intu hirutanoi, eta amaketik hirutanoi uh, urte eta egoiti abiatzen uh, da, beraz, uh, uh, kasik, uh, gu, gure, nisrohtu nahi zen, uh, gara igusi hori da haipatzen, beraz, uh, ringagia da, guri historioaren egiten ari girela, guri historia, ez da historia, benen, musikaren historia, hori nunbait, eta beraz, hori zaitia, uh, nunbait, uh, Egile, ba, egile ez, behar ba, nizagertzen egin liburuan eginen. Egile eta, eta non baita ikusle gisa, ikustean nola, nola aztertzen duten. Entezgarri atxamaiten duen, ikero eta gehiobad diraulako liburuak bai, azken, hau eta hamar behar hori urte hauek aipatzen dituztenak, musika, mugimendu uri eta nondika biatu den, zirbi den. Beraz alde hortaik egintezgarri atxamaiten dut, guretzat, gehoz, dakir bestentzat entezgarri da duen.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 Hortaik Beste diskurtso bat bat bat bat batatudena, eh? tzuetan da ere kritika asko uh, izan da diin behcua arien naktian edo behcua ari litzatik kampo uh, behcua huladiek ere irudi bat batutela, gara iaan laburari egziren, huai piskat uh, eskerga behcualiko edo behcualiko edo ideologia batetako edo eta barne kritika eta gutxi dela, eta beste, gai batzu ez direla aipatzen eta bon, hala, hori... Eta Laz... egin dituztenak. Hori da, beste, hala, <gülüyor> sail batetakoak ere direla, eta, hala, ingarri adano ikustia nola batetik bestea pastu diren, eta ze mm. evoluzio izan den. Eta arte hortan jokak ere ze uh, bide eginduen, nondik nola pastu den, gara horretan uh, jokak diratzen zituen gazte guziak, bertsularitzak berba galtzen zituen gazteak, eta emek nola, biak uh, nonbait biak bat egiten alduten ternora gaurrigun heriotzen giren gasik uh, karia deko venta edolako oso batzuak nahi du bertso mm. edo bizio, edo bertsulariak dira musikari famatu bihurtzenari ere mm. parte bat zaintze eta honek esplika, esplikatzen du baginakien berdua ez dugo iski google nola bertsua meki meki chartus chartusen rokaren um, mundu hortanze Eta, eta erdi erdian badira dira nik hemen atxiki itustanak, eh, beste batzu binen uh, bi talde aski importanteak rendako eta lehena, hemen ipar sortu zen uh, jok progresibo dako lehen taldea eta jok lehen taldea kasik eskualegian errobi. ez introdukzioa Lucia Gorelikuko eko eh? bidan likukotasuna <laughs> giban horra hitzikgabe kolen puttasuna eta hori frogatzeko eberrobi santelak hasik leen talde taike bertsuak bertsu erhitiko txikia edo edo magikoa edo baliatu zituen bertsu erhitma bertsuak baliatu zituzten eta nor kidatzirik horiek entza <susur> Nori izan den errobiren idazle gehien idatzi duna errobiren Daniel Landart. Zor eh, yeah. diotan, respektu guziarekin. Bitsi egiten zau, eta gaitia Daniel landar dela gure jokaren haintzindarietako <susur> bat behinan. Hori da? <la> Ebe <calculate> e da. Ala da. Nurtu behar <susur> <Gai> <susur> <la> <ina dut> da. gai harina <la> goa Eta bai, e, zen eta erro bi hasi zen eta da, Daniel handartek zitu egin zituen behitxo andan bat, ez da kitzon bat gero handi edo bera hasi zen bere tekstuen egiten, behin hastapen horretan Daniel handartek zituen egiten eta behitxo formarekin, bera zen jadanik eta eta nun behit hori, bien harteko ustarketa hori, hori nunbait, eta erro bi bakarrik e, beste batzu badira ere betzi badira, behin famatu enak elizentzaukuna eta eta hop, eko jukaren ah, aintzindariak, galere, Ainge ah, Dualde eta Michelle Duko dira, hor, oh, beraz, dañelan dahtan hitzoriekin. Eta beraz, sohtai kabiatu zen, hor, oh, izan dira beste intxegu, beste talde batzu, aipatzen ba, ditu, bera, andoa ingoa denez, hain ba, izg, inguru haietako, gaztetxeetako girua, beraz, guretzat, ezagunak ez izan ez diren, txek gulen, maketabat, edo, fitxi gabatu ez duten talde batzu, ere, ipatzen ditu, oh, nun, hasi ziren, bertsuaren umbaituz hartzen. Beinan bigarren gure bigarren uh, mugarria bistan da. Ja. Badakizu normalki denzuk. Peñarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo zu peñarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu ordez egaina agonaren ohean sartu za. Patetik hankorrozka, bestetik errena, Oia okupatu du hori da txarrena, Ez da pintak abala honek dakarrena, Kaltzon zilodik gabe, oe ambarena, Piskat gutxi joe dan, ezazu hurrena. Piskat gutxi joe dan, ezazu urrena. Hora, behchua mona, eh, behin an, eta horbat egin pizona, jener pazileoan jota gerokomona Buzten nuen auzala, ninere moñoia Lastantzen azine izta ezta horren ona Moskorran atorre eta barkatu hamona Moskorran atorre eta barkatu hamona Hala, behtsuaren barkatu hamona, behtsuaren eta japaren eh, jokaren Behin on japaren arteko lotura egina, hor... Tuba bat? Negu gogiak talde, tuba bat bai Eta, hor... Eh, kakiek haraso harbertzua emaitel emaiten. Ja, guguriakeko gitarista soinu egilea konposatzailea agusia eta bera japostua jap moduan eta firmina nazionala eta aldi berean, hau beste gerei bad da eskual, musikaren euskal musikaren mundu bat, munduan Lotua da ere piskat, uh, Amerikan JAP fenomenoarekin, just dut, uh, duela, hemen Spike Leeren uh, filmaa gehtu zela, eta JAP uh, eroak gehtzen uh, nola hasten ziren uh, uh, Black and Proud, eta horiek alderrikatzen, biskat uh, Beltzarena, eta hasten, uh, ez? Baina JAPa nola famatuak bihurtzen zen, eta iten du, paralelo bat, nun, uh, nola firminak ere, Uh, mugimendu Mogimendo jaek ikatzen zituenideak uh, ideiaaktan dola eskalalde igirate eraman zituen ere eskaldu naizta arunago, uh, mm. pixkat itgi itzulpen hutsak uh, nu uh, direla eta horiek uh, hordietaz uh, baliatu edo Uztakdula be eskuratu. Eta uztaktze hori uh, egin duela uh, nikukogiaek egi due eta taigan ikiztunei la xikulena egia bizi dosu momentori otzira tak zure kolan bai. urtzeminen jas e, bizkat giberapen bizkatekin hartu eh? eta uaien be ikusteko nor ateldu giren hala egiten ginuena gai jon maia bezalako kantari pക്തിkista ben karriera diku benta ketola ko bide egin duten badira eh gero stagiago e duten talde hietakoak bi bala edo hm. Beira, bezalako taldeak, bon. Bertsula, ehe, ehe, ehe, ehe. bai, ba, bizio, zer da, bine, asintzen kondatzen, eta gero, oi, azte, oi, men, ditut, baina, bai, bandida andan bat. Eta zonbat bertsularik eman dituzten bertsoak ere, hor, guti haipatzen du amuriza binen, amuriza kera initz, bon, gehiagoan jedu alderi, eberaz ezagas jokari, baina utzi du, ben bat, tekstu, ainitzek, baliatu dituzte bertsolarien hitsa kei encantuen eta egiteko eta bai eta virtual rivazzo kere pirich ta ah bon bai a mettre selouche ka diviseso ay ay ay tu porchat toi senen maitet ator ridada shalaketa hutcha me putta sadi Polita zen. Ados. Ez Bose... pista flashe kere. Ez eh, pista flashe kere. Dominike kere ez kantatu izan. Bercho abai? Ez ez. Elkarizketatu ah, du bieritze. Poroč. Aldien, ah, Poroč, vai. Zureman kisunien. Ja. Yeah. Mm -hmm. Estudia ma ez zutel garekin kantatu, kronikan? Ez, momentu batian? Eh, <lacht> <lacht> deitu gino en Poroč eta kantatu zuen embezzen. Berak nizu enkantatu. Beti, beti, beti, beti, beti kantu zera. <laughs> Bera zala, hortan izni mementoan, lotura etzak negu ekin, eta negu nola, nola zpaikli eta horien loturarekin, latanuita hama hamarkkada hortan. Nola askenian e firminek usien zela, untsa senitu zuen, gure japa behtsu gintzazela eta, eta eta razo inekin. Patzok badute, uxaina, senitzeko gaitasun hori. Bai, shunori. bai, bai, bon. untsa egiten badute gero, zendako eh? ez. Foka puntua, beraz, liburua a pentsa, eh? Foka puntua, Alberto Irasu, Pamela. Ez duzu horreinik bukatu, beraz, pentsa zematsog prisa baituzun horreinik... O, stak, getustut... Bai, bai, bai, agian, ba, agian, ba, agian, agian. Baituzun behro ba, ba. ba. behro behro gehiago galdi noin. Bai, bai, bai, bai, bai. Kustenudan ez emendik. pasatia dut, bainan, bai, gelditzen zauzkiet azken, azkenan, larrogeita hamak, hamak kadaniz, eta ez da ginen un 2000-a mazazpian gelditzen badu, badu... Ba. Ba, ba, ba. ba, ba. ba, ba Ebe unta, ebe horrekin finitzan dugu beraz, Francis Bidart, nahizu bertsu bat bota finitzako? Ez, haxia nintzen behin anutziadut eta ez nix mentulatuko. Yeah, me. <laughs> ez dain hor mentulatzen, bertsotan, ez bazi da perfektu kierigak horrekin. Fini. Egea, okay, kantuan bezala hori, behar egizu kantuan hain nitzekarret nontzute eskoletan eta biltzen zirelaik, nontzute oh, nik estut kanto dikerik, stakit kantatzen. Alta margotzen haurekin deneak uh, onartzen dute haur bat laguntzia. Eh? Haug bat zelaik? Haug bat zelaik? Haug bat zelaik? Ba, minare, dakasileak onartzen dute hauren laguntzia, margotzen eta ah, ba. arteplastikoan. Ah, Zdute mu, eh, kan musikan mugabatizak zertzen dute. Ah, estak, Kompleksu bat. Alta gehenek zutute unta marazten ere, me hor dira lide haurak uh, librean erdzen usteko. Kampuan ez da verdien, ez da berchuan ez, baxatu gauzu. Ado, xe betan piongien. Zalunca? Zalunca? Zalunca? Zalunca? Zalunca? Zalunca? Zalunca? Zalunca? Eta laster lugaren eta eraikuntzaren arteko eremu hori lehiaren problematika hori lantzeko atzu bat antolatu zuten itsasun lurza indiak proposatu egunean. Eta batet kruzpeir lankidea bertan zen, mariz kasono eta txominkazte txekin itzegina lizandugu horren laurden baten buruan entzuten alditu zue beraz. Eman kizunean bosterdiak mementu zeuskaliratietan berriak zurekin joro bidartu. PAUEKO AUZITEGI sitegi administratiboa kesto onartu hori uh, etorkinen uh, ausian edo errekurtsuan olivier keriskatzen baitute italieratik gorriak notifikazioa eskuratutu dute ortorako baina uh, orrien uh, kontra errekurtsua paushatua bali Ez du hori onartu, judiak eta argumentuak bihar jakinen ditugu. Frantzais parlamentuan ez da bada luzearen ondutik onartua izan da gobernuaren etorkineri buruzko lege proposamena. Astele nuntan, CGT Lab eta Sud Solider Sindikatuek deiturik SNCF-eko euntaberoita marbat langile inguru bigiatuko ordain lekua blokatu dute. Ekintza honen bidez, gobernu frantzesaren erreforma salatu dute eta honekin batera errepidetako garraiolariei ere informazioa zabaldu. SNCF-eko langileak bederatzi greba eguna eta mobilizazio eguna burutzen dute. Arratxalde eguntan prentxaurreko bat antolatzen dute nazioarteko arremantaldea, bakiabideak, oro soziala, etaren desegiteari buruz informazioa emaiteko istantian horren berri ukanen dugu margarekin, aipatzen da maiatzaren lauean, desegite guri ofizialki presentatzia kanboko arnaga etxian. Soin Energia Siberun, lemaz gogo eta eramanda atarratzeko prefosta ostatuan, ura eta egura baliatzen balimadira gehienik, sede berriak ere badira nola metanizazioa, eta hori da, magnatua izan, debate horretan. Odol emaite beharagetan maiatzeko pesta egun edo zubi egunetan oppogetara joan aintzin hori da galdea berriz errepikatu duena organismo honek A eta O taldeko odol emaileak behar dituzte gehien bat eta bereziki plaketak. Euskal Kulturerakundearen bitzan nagusia irraganda jonden larumatian bai egin, jende aginitza ehuneta hogeita hamak bat kultur eragile eta egiko itxetako ordezkariak ok ziren ejan behar da aurtengo bereiki tasunetan zaren dela Euskal Irigune Elkargoak bideratuko duen kultur politika beria plantan ezartzea eta hortan lagundukon du Euskal kultur erakundeaka Naiko nomadak gara ikito izan gabe eta <risa> <risa> <risa> bueno ikitore bai batzutan agien baina nomadak gara ni Bizi-bizi berez zu bizi naiz. Ez dut esango horregatik egin intzenek bertxolari ez ezer, baina baina hori, bada, bertsolari izatera bultzatu nahuen, e, nauten miliagauzetatik, ba, ale txiki bat. Maialen Arzailu Santia, AAPetik, zu ezagutzen magazineko gomita Astelenontan, Zazpietan, Errepika, Asteartean Arratxaldeko Lauetan. Euskaliatiak puntu euus Euskalirateen webgunea.zeeta hitzeeta potz, hitzeeta hitzeeta hitzeeta potzta hitzeeta hitzeeta Prentxan, gai nagusiak ordu honetan, orain txetan Jozok berrietan haipatzen zoen bezala, orain txe ginduten prentxa horrekoaren berri Euskal Eda Bide gustietan, atitulu nagusi berrian, maiatzaren lauean nazioarteko topaketa bat egingo dute kanbonetaren amaieraz. Gatazkaren konponbidean hain nazioarteko topaketa horiek, Ipar Euskal Erikoain bat osatutako babes talde bat izango dute. Arremanetarako nazioarteko taldeak, foro sozialak eta bakebideak xetasunak eman dituzte bai honan. Bideobat, beraz adibidez, ikusten duzu lehen horrian berria puntu eusen, argian eta ipar euskal erriko itzan ere ber argazkiak, asik prentsaurikoaren irudia, anaiz funosasen inguruan ebe gizon agertzen dira, beraz, eta gazeta puntu eusen ere bid a ikusten alduzue be hirudia betbistan da prentsa horgekoargatsaldetan orintxetan bukatu denaren hirudia agertzen da etaren desmoabilizazio prozesuari buruzko datuak tittulua emaiten du sek, Nazioarteko topaketa gune bat beraz bake prozesua indartzeko hau da aldiz mediaabazkek emaiten duen gain gai nagusi beraz zudo ere Pagai uh, bainan estute berritu rendik berria uh, Arraxaldeuntan prentxaurrekua egingo dutela Dio beraz zido estek mementuz Beste gaietan berrian, barkatu kalean da inigo albisu donostiara ameka urteko zigora bete ondotik. Erresuma batuan atxilotu zuten albisu, 2008-2006 pian, egin ditu azken urteak, iruditan beraz agertzen da hemen, eta setasunak se, ere, ostegunean aldiz, bestalde aterako da, San Ferminetako bortxaketaren hauziko epaia, jende aurrean emanen dute, oren batean ostegunean Nafarroako justizia uzitegian, uh, elduden ostegunean, beraz, diakin arazikute, bimilata hama San Ferminetako talde bortxaketari buruzko epaiketa erabakia. Eta beste epaiketa bat ere haipaga Iberian edo gian ere, altsasuko gazteena, uh, mimentuz berrian titulu hau, Guardia, Guardia Zibil kapitain baten arabera erasoa planifikatua izan zen, nauda titulu hau. Da Akusiz, akusazioak ospa egunean, Guardia Zibilek kanboratzeko bideo bat, eta altsasuko pankartak froga gisaon hartzeko eskatu du, mainan epaimaiak atzera bota ditu biak, hor beraz, segipen urbila berrian edota argian, uh, gehiago artikulu labur baten bidez, titurua Bi guardia zibil eta foren txe baten deklarazioekin irekida epaiketaren bigarren hastean. uña ere begian titulu nagusietan eta titulua botoa delekattzeko eskaera egin du Antoni Kominek presidente gaibaten balizko inbestiduran gehiengo sinplea edukiko luke subiranismoak Parlamentuko mailak ertzeko diputatu erbesteraturen eskaera onartzen baldin badu begian zetas zugo. Eta ipar Euskal Herriko itzan elkarrizketa bat, hoi hartzunen arabera herriak bere tokia badu Euskal Munduan. Herrian ogeita bosturuta zibilita gero, erretreta hartzeko unea iritsi zaio peio jura juriari, bolikostan kooperazioan izan dako mundua begiratzeko ikuspundua aldatu zion. Berari egin elkarrizketa, beraz, hitzan ere irakurtzen duzuen. izkuntza, eskubideak ere argian Asturiera hizkuntza ofiziala bilakatu dadila aldarrik atuko dute Milaka Lagunek obiedon, Milaka Lagun kalera atera dira, Asturiera hizkuntza ofizial gisa aldarrik atzera festa giroan egin manifestazioa, profila initzeko eritarek dute parte, antolatza arabera, ogeita mar mila lagunek, poliziarren arabera, bost mila, bertsona zirena. Kaseta puntu bestalde urtea markatu duten eragileak komendu dituzte Alkartasun xariek. Alkartasuna fundazioak, 2018ko bere xariekin omendu zituen atzo, Jean Rene Txegarai, Euskal Elkargoko Lendakaria, Tabainako Auzapesa, Loran Zarduen abokatua, Andiedualde musikaria eta Marian Stebo ekologistataekin ekintzailea. Eta trenbidetako langileek bidiatuko pagagunea autobidean blokeatu dute, hau media bazken titulu nagusi, CGT, LA, bedota Sud Solider sindikatuko uh, grebalariak berriz ere mobilizatuak ziren egun, Frantses gobernuaren erreformaren aurka, eta beraz, ekin gisa hori egin dute egun haintzin uh, uh, adirazizuten bezala. Bukatzeko zitu estekin, e titulu nagusi abdeslamen e, ba, operazioa ipatzen dute. Mogitu, mogitu emendik, sein dira beraz, abere gibeletik eraman zuten polizia operazioaren itzak eta historia zitu titulu nagusian. Den wichtak utz utz hutsch, it eta put. Luraz hitz egingo dugu laster um, atzo lurza indiak antolatzen zuen uh, egunaren baitan eztabaida bat ere proposatzen baitzuten laborantzarako lurren galtze etengabiari erantzuteko eztabaida hemen eta leia hortan, ere zer egiten alitaiken gogoetatzeko egun ta ogei bat pertsona bildu bilduziren eta izlarien artean ziren mariz eta txomin kaste txekin nitz egin al izan dugu, zomai minuturen buruan, zuten alkoi dituzue. Zuek ere veras. BEIaren begirada aldiz orain, proposatzen noziet deskubritzia, behar boazagutzen zenuten, meinen ez nahi segur taldeakor bulk deitzenen taldea, zakinu leheran behar den, meinen UBU LK idazten da, bulk edo bulk, Bilboko Jok taldea da, eta diskoa gertuko du laxteak BEIaren begirada deitzen dena, ebe proposatzen noziet deskubritza, sinpeki, hor txet. Thank begira da, hau da kantuaren titulua eta haien disko begiarena ere lastera teratuko dena Bulk! Bulk! V-U-L-K idazten da, bilbokoak dira, eta iduriz Espainiako estatuko zuzeneko onena bezala izendatuak izan ziren joen ortean, ruta, erorogaita sei aldizkariaren eganetan, eta ba, Inglaterrako postpenketik zuzenean edaten duen taldea iduriz, bai estiroan edo bai jeheran. Bulk! Itz eta putz, Atzaldeko bostetatik etatik 6etara Arantsa Irratietan eta gomitaren tartean egun apirilaren ogeita bila nazio batuek lur askurri mailaren eguna bezala izendatu dute atzoko eguna beraz eonta larogei erialde baino gehiagotan ospatua eta orten ipar euskalegian ere itxasuko atari eskerparetaren inguruan lur zaindiak pesta antolatu zuen laborantxarako lurren galze etengabeari erantzuteko ez tabaida antolatu zuten lur ]aren eta eraikuntzaren arteko eremu leiaren problematika lantzeko eh onta bat pertsona bildu dira mintzalaren entzuteko, eta batik jospehir gure lankideeta kazetaria bertan zen, mintz hal izan da dutik Lurgeinako Mariiz eta intzina mugimendoko txomin kastettxekin. Ez Mari Kaono Lureinindiako kidea? Goizuntan, e, mintzaldi bat bazen nola ustagtu, edo ustagtzen aldirea, asteko e, laborantza edo azkuhiden luh hori eta eraikuntza. E, eman dituzu, datu batzu, enik, e, Ipacheuskalegian azken urteetan, galdu dela hainitz laborantzako luh zonbat galdu da eta nola hori. Uh, azken urteetako eh, emaintzak ez ditugu, baina ofizialak dira uh, RGA delakoak, hori da Josan Zuman General Agricola egiten dena uh, amaja orte guziz, eta badakigu behaz hori uh, uh, frogatua da, 2.000 eta 2.000 amaja artean, uh, galdu dela euneko bederatzia, heldu da uh, guti gura bera amairu mila hektara, Beaz, uh, badakigu ere gerostik uh, fenomenoek segitzen duela eta uh, pentsatzen dugu areagotzen ari dela ere. Beaz, uh, eldu da mila galtzen dera Euskalegian orte goziz, bederen, eta pajean laborarin umriera ere tipitzen ari da, eta transmisioak ez dira egeskiegiten, ez behitira baitezpada gauhegun uh, uh, seme alabak, beti prest uh, etxaldearen segita hartzeko. Beaz guk dugu behar, dela, behar direla lagundu laborantzatik kanpo jiten diren gazteak nahi du instalatu uh, laborantzan baina uh, lehen ostopoa da uh, luja uh, ukaitea eta behaz uh, lucha zain dia hoktako sortu da ere uh, laguntzeko gazte horiek uh, luchak uh, ukaiten instalatzeko Be, Zuzenki lotua da luchen galtzea Laborarien txipitzeari zer da zeren ondorio jo, Ez, ez dira, baita ezpada, badira, anitz kriterio, eh, biztan da uh, er, txalde batzuk ez dut esegi ez baita baita ezpada ere uh, ez baitira ekonomikoki haise uh, ateratzen ere, badakigu ere laborantza politika, Europako laborantza politikak uh, baduela bere eragina, uh, diru laguntzak eremanak dira ere arabera. Beraz, gaur egun ez dira txalde uh, txipiak edo artekoak baita ezpada lagunduak, baina beti Uh, Echalde haundienak dira gehienik lagunduak, behaz hori ere ez da gauza normala, behaz uh, ara guk behar ditugu uh, kriterio guziak konduta nahdu eta pentsatzen dugu, haute txek ere, uh, beren uh, laborantza politika finkatzen dutelarik behar dituztelak uh, gauk aurkeztuak izan diren uh, kriterio horiek guziak kondutan nahdu eta bai bad bururatzeko bada galdera interesgari bat atera dena ere intzaldiaren burutzean da jabetza pribatuaren eh, akimana ose akimanduguna bakotzekz akimandutela ze har joemanduten la, laburariak lur zaindiere pizkat lur beren lania lania narida jabetza pribatuaren ideiaren pizkat austen edo pizkat gauzak desberdinik usarasten Luh zain diak ero eusten ditu uh, luhak, ero eusten ditu kolektiboki eta ero eusten ditu uh, egitajen uh, eta horiek ez dira sekula salduak izanen, Beraz hola uh, duguk ama luhak uh, zain zen. Eta beh denboran, pajean, badira gazte batzuk instalatzen direnak eta alokatzen dituztenak luh horiek. Eta horiek ere, uh, gazte horiek ere abandonatzen dute nunbait baita ja zaiteko uh, ideia. Eta uste dut hori ere azpen majatu behar den. E, gero behar badak gauza horiek e, jabe izaiteko e, gogoa, ene ustez behar badaldatzen ari da. E, laborariek e, e, denboran alokatzen zituzten eta hola egiten zuten beren bizia. Eta behar badak e, hori bultzaltzen halko da ondoko urtetan departamendu batzutan bada zinez gehiago hemen haniz e, jabe dira, baina ara horire beharko da behar bautxi. Baginuen ez da bat goizuntan, lujaren bestaren karietarat. Laborantzako lujak eta eraikuntzako, eta eraikuntza nola ustartu gaiaren inguruan. Txomin Kastatx, zu haitzinako kidea zira. Mintzatu zira, gehien bat, bigajean etxe bizitzan inguruan, bigajean etxe bizitzan problematika, zer ondorio du laborantzako lujen gainean. Beraz, gure guftez, uh, bigarren etxibizitza eta uh, lujaren uh, baliat, baliapenaren ahtian lut, lutura bada. Ainz zuzen ere, bigarren etxibizitza ainitz baitira. Beraz, uh, Iper Euskalikaren uniko goia pasa, leku batzutan uniko bergo goiat uh, eltzen da, koftaldean. Ta beaz, bigarren etxibizitza horiek egiten dute, etxe horiek ez zirela libro. Uh, hemen bizin nahi duen jendiaren zat. Eta beraz horrek iga, igan araztendu uh, uh, Echebizitza galdera, donk tentxio Eta horre nahi zinean uh, podere publikoek eta eta merkatu pribatuak uh, pufatzen duen ondorioa da eraikitzea gehiago. Eta gure ustez hori ez da soluzionea. Gure ustez libratu behar dira bigarren Echebizitza horiek uh, lehen Echebizitza gisa erabil laitezen. Eta hola gutiago eraikitzeko gisa atu ditzen pista batzu gogo eta pista batzu gen inguruan, ba, ez bigaje Bizitzak gaina hartzeko eta hemen lanta bize egin nahi dutenek gaiteko e, etxe horiek zek dira pista horiek. Ba, Biz pistaistake baniz badira pistaxistake. E, Apatzen da dira etxegutsak direnak abandonatiak edo batere baliak ez ziren etxe horiek dira ejebiliitattze eta bizitzeko leikoak bilakatzia, Eta beste pista bat gukai da bigarren eitxe bizitzen uh, mugatzia. Beraz, bada, badira esperientzia batzu uh, Europan gaini, uh, adibidez, Switzan, Austrian edo Italian, horiek uh, legalkiz egri dute uh, bigarren eitxe bizitza kopuruaren gaineko muga bat. mugabat. Beraz, adibidez, Switzan, erribatian, uh, ezinda izan uh, uh, euneko goia baino bigarren eitxe bizitza gehiago. Beaz, horrek uh, dira... Uh, libratzen du etxe kopuru handi bat, eta horren ondorioz uh, gutiago eraiki behar da, eta behaz lur gutxo sautu, eta horrek ere beste ondorio bat ekartzen du, dela tentxioaren apaltze bat, eta behaz presioen jaufte bat, eta behaz etxe bizitzak uh, eskuragarriagoak uh, izaitia. Zoridago proposatzen dugun uh, neukri bat. Hori uh, legez uh, litzateke, Suizan eta bezala, haerek augegun... Uh... Zergien aldetik, Zergia emaiten zaie hemen Echibizitzak, hori Echi Zerhi autuatzen uh, da. Horrek e, Zergbai telaguntzen du, hori begiunez ikusen duzu? Ba begiunez bai, zenta... Ba diga Echikoetxek uh, uh, Almen uh, gutietan zergzen da Zergien uh, zera hori. Ta igaiten direlaik, uh, Bigarren Echibizten geniko Zerhiak, azken finian... Uh, Aberatxenek dute Zerhiak gehiago pagatzen... Eta hori da... Gruztez pozitiboa da, zenta hori horiek elkartasuna el du aberatxeke maitea. Eta gero, xos hori, baliatu berri teike, duten du, du eger e, laguntzeko. Beaz, gero, balakigu, holako ne batek, ez dola bigarren etxibizizako puroa txipituko, zenta bigarren etxibizizaita dituztenek, baut ezerga hori pagatzeko almena. Beaz, ez da soluzione, mirak, mirakuluzko soluzionea, Baina ba ez da negatiboa dira ezteko Aipatzen duzun e, bestegaio bat Echibizitza e sozialena ta Eman duzun zenbaki bat, aski gajia ahi, ahi, Ipar e, e, e, e, Euskalegian hainitz jendek ba, luke, e, ba, luke eskubidea Echibizitza e sozial batena? Bai, euneko irudogoita majak Echibizitza e, e, sozial bat ukaiteko Eskubidea luke, sartzenitaik, e, e, barremetan euneko Ipar e, e, e, Euskalegio populazioan euneko irudogoita majak Altadakiigo etxebizitza suzeraka jas gutzi badla paaldeguntan, eta behamerkatu pribaturat uh, joanberggirela.eta uh, beraz prezio anitz uh, anitzez uh, handiagoan uh, batuberttugula guretxeak izan alokairuan edo zan jabi izan uh, dahi badugu. Tominkata etxemen entzten genuen eta magizkasono batit uzspe je mikoan mileeske. Hiz eh? eta putz? Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Eta liburuaren nazioarteko egun, untan, langile baten galderak liburu baten augean. Zazpia tedunte basura, norkera ikizuen, liburuetan erregei zenik baizik ez dageri, Errege garraiatu ote zituzten Arritzara ondio Eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia Nork jaso zuen beste ainbestetan Limadiz tirantura Erai kitsuten langileak sehetan biziot ez diren Chinako arrestia bukatu zen iluntzean nora jo zuten arginek roma bikainura garaitzarkuz beterik Nor kaltsatu zituen Nortzuk menperatu zituzten Cesarre Hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik ezotezuen jendearen tzat. Alegi asko Atlantidan bere bat, itxazoak irentzi zuen gauean, biztan leakito zorian, oiu karizitza izkien esklaboi laguntza eske. Oiu karizitza izkien esklaboi, laguntza eske Alejandro gazteak india irabazi zuen berak bakarrikote ezarre galoak menderatu ezote zuen berarekin sukan bat beteren Mikel laboa langile baten galderak liburu baten aurrean liburuaren nazioarteko eguna delarik ere ba la Jimenez George Francis ere, liburu bat aipatu eta egunero irakurtzen albaginu hobez langile baino Hemen txek aurkomezua eta bi jarko begira ere jakin zazue hitz eta putze mankizunean gomita, izango dela abokatua eta aipatuko dugu, franziako asambradan, atso gauean justuki izenpetu duten lege berria asilioa edo babes eskubidea eta immigrazio legea bere iritzia hartuko dugu eta esplikatu ere zer baden lege hortan, ze aldak eta ekarriko lukeen horretaraziz, eh, senatok, horreindik behar duela bostkatu. Sejak, mementuz, Euskal Iratietan, izanon, txoa, bihar arte.